wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa allahu yusallimu ala nabiyyi muhammad wa ala alihi wa ajma'in amma ba'd yaum samo-samo keto hormati sahibul bait yang telah berkenan memberikan waktu tempat dan pelayanan kepada kita untuk bisa duduk bersama di rumah yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Yang saya hormati datu-datua puluh nenek mamak, alim ulama, cendek pandai yang ada di negariku ko. Alhamdulillah selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang sampai saat ini tidak putus-putus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah Tidak ada itu. Ada satu mungkin kita coba sebagai perbandingan nikmat oksigen yang kita hirup Kalau ada perbandingan biasanya semakin gadang Terasul niat itu Berapa oksigen kalau kita sakit Masuk ke rumah sakit Satu jam berapa dihitung Sudah berapa umur kita sekarang Sudah berapa jam Kita menghirup oksigen Yang Allah berikan gratis itu tidak akan terhitung. Itu baru satu sisi dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in tu'du ni'mat Allah la tahsuha." Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, engkau tidak akan mungkin menghitung. Kita lahir di dunia itu adalah nyaman, walaupun kita sakit-sakit. Karena seorang mukmin yang hidup di dunia dia bisa beribadah dan sakitnya seorang mukmin penyakitnya itu bisa menghapus dosanya, walaupun dia terbujur badannya. Tidak bisa membakarajo, masih itu diberikan nikmat. Maka tiada lain bagi kita adalah mensyukuri nikmat itu, memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Karena ketika kita mengatakan alhamdulillah, kita memuji zat yang maha sempurna sifatnya. Salat bersalam. Semoga dengan berkahil Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahu sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapa yang dilahirkan Allah Subhanahu Wa Taala, Abu sangat berbahagia, bisa bertemu dengan bapa. Ini baru pertama, melangkahkan kaki kemari. Subhanallah, belum pernah terbayang sebelumnya. Kalau Uh, di dalam uh, orang pepatah Minang juga mengatakan bahawa uh, kepanakan barajo ke mama, mama barajo ke pengulu, pengulu barajo ke mufakat, mufakat barajo ke bana, bana badiri sendiri. Bana badiri sendiri setelah dikatakan tadi masuk. Islam itu adalah kembali kepada kebenaran yang datang dari Allah. Dalam surat uh, Al-Baqarah ayat 147 Al-haqqu mir fala takunanna minal mumtariin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu. Dan janganlah menjadi orang yang ragu-ragu. Yang bana itu, yo bana, tak bisa digoyang-goyang Bagaimana? Wajib kita mengikutinya. Tapi maun zilail ke mera. Ikuti apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rokhmu. Bahawa apa yang dilihat Allah Subhanahu Wa Taala satu sifat orang minang yang kita lihat kalau nyolah tahu yang jawabna itu ia betul-betul dipacik ya betul-betul dipacik kalau seandainya satu pembahasan itulah masuk dalam logikanya tadi sifatnya aduh aja patik tadi ya Maklum memang dipacinya. Akan tetapi kalau kita tadi baca atau bawa mufakat Barajo kabana, bana Bana berdiri sendiri dan bana berdiri sendiri itu adalah Al Quran. Dan Al Quran diiringi dengan Sunnah. Sebab kini Bapak yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala adunya mereka yang mengatakan inyo dari orang Minang, tetapi inyolah murtad dikatakan adu 30 pendeta yang mereka mengatakan asal-usulnya Minang. malahan inyo membuat Yayasan Sumatera Barat Dibikin di Jakarta seperti itu Dan Inyu Yang membuat Injil berbahasa Minang Dan Inyu Mengatakan juga Adat bahasa syarak, Syarak bahasa di kitabullah Wah, Tapi dikatakan Kitabullah itu kan Tak cik Al-Quran doh Ya Injil ya juga kitab. kitab Allah katanya Dan Inyo memakai adat-adat awak Kebetulan Hari Selasa Patang Ketempatan dengan tengah satu Muharram Di Mesir Nurul Iman Terjadilah eh, Apa namanya Deklarasi Muharram Tekad bulat Ormas-ormas Islam. Islam yang ada di Minangkabau Mu'i ya. Kemudian pemuda Bertekad Untuk menghadang Segala bentuk Kegiatan permutra Pemutra Di Minangkabau Penyebaran. Penyebaran Kalau kita calik Bawa apa yang mulia kala Allah subhanahu wa ta'ala Unsur permurta, permutadan itu Tiada lain adalah Berhubungan dengan kampung tangah Masalah parwi Kampung tangah Ya Parwi Tafiq jatuh Tabaw oleh istrinya Ya yang tadi sudah jatuh cinta, cinta pun mengelabui mata. Ya, yeah. mata telah terkelabui, hati pun tertutup. Sehingga pindahlah ke agamamu. Ada yang dari batu Sangka, ada yang dari 50 kota, nah. ada yang dari Maninjau, ada yang dari Lubuk Basung, yeah. ada yang cuma nyubah jebuan bakampong koto jadi bahawa apa yang memiliki Allah subhanahu wa ta'ala takwi parwi indah barisi ah, Dijual. an, dijualnya agamanya maka kita calik apa yang hmm. perlu kita tekankan kepada generasi awak. dan subhanallah Perpindahan agama mereka pada umumnya Sudah terjadi ada yang lahum muampe Limun lah tujuh puluh Lah di sanju hari Kalau dibawa dengan hari lah At-sari Lah jam limu atau lah jam sengah enam Itulah Rasulullah SAW mengatakan Walladhi nafsi Muhammad biyadi Dimizat Yang Yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma hatta ma yakunu baynaha baynahu wa baynaha illa dhira' fasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli Sesungguhnya salah seorang diantaramu dia mengamalkan amalan penduduk surga apa amalan penduduk surga itu? Surga. Salat hingga seorang muslim, seorang mukmin sampai tidak ada jarak di antaranya kecuali tinggal satu hasta. Maksudnya antara dirinya dengan kematian, Karena kematian itulah penentu. Dia meninggal di atas apa? Tinggal satu hasta artinya betul-betul sudah senja hari lalu takdir mudahulinya lalu di akhir kehidupannya dia mengamalkan amalan penduduk api neraka lalu dia meninggal di atas itu dan dia masuk dalam api neraka termasuk dari pemilih atau saudara uh, sebapak Boya Hamka dia juga sudah tua sudah tua sudah tua Dah lebih dari 60 tahun Kalau tidak salah umurnya Ya Dan akhirnya Dia berubah Tengah isteri Tengah isteri Tadi isteri sudah muslim Muslimah Kemudian murtad Ikut Yang gaik nah. Karena dia problem Dunia Ya, problem dunia akhirnya usahanya hancur dan hancur ah, datang godaan dunia. Ini enggak Bapak ini Allah Subhanahu wa taala. Mari kita uh, bersama-sama memahami untuk apa kita hidup di dunia. Siap? Yeah. Tadi sudah kita diawali dahulu kita punya adat, kemudian datang Islam, adat tadi dirobah. disesuaikan dengan Islam. Nah, pada hakikatnya, siapapun dari manusia yang diciptakan untuk di permukaan bumi ini adalah untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Taala firman dalam surah Al-Adzariyah wa ma khalaqtu al jinna wal insa illa minna atau orang lain orang barat semuanya mereka itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah nah apakah cara beribadah ini dibiarkan kepada manusia untuk berinisiatif baca beribadah sesuatu hatinya, jawapannya tidak. Bagaimana caranya? Dia diutuslah Rasul, diturunkanlah kitab isriawak ketika kita menikah awal pernikahan. Tanpa kita informasikan kepada dia apa yang kita sukai, dia tidak akan tahu. Sampai kita menyebutkan kepadanya ini yang saya sukai, ini yang tidak saya sukai. Kalau seandainya kita tidak sebutkan dan dia berusaha meraba-raba boleh jadi istri kita beranggapan yang dilakukannya itu yang kita sukai, tahu-tahu itu bukan kita sukai. Sehingga ada seorang ulama namanya adalah Syuraih. Dia menikah selama 20 tahun dia tidak pernah cekcok dengan istrinya. Badewa Mungkin baru menikah sebulan dua bulan uh, Lata dana Sanduak uh, Berbunyi yeah. Kenapa? Karena pada malam hari pertama Istrinya mengatakan Raja nah, mendakik Kambu dulu Sampai engkau informasikan ke ke kepada kepada ambo. Apa yang anda sukai Dan apa yang tidak anda sukai Apa yang anda sukai saya kerjakan Apa yang tidak anda sukai saya tinggalkan Lalu Kalau begitu permintaan anda kata suaminya Ini ini ini yang saya sukai Ini ini yang tidak saya sukai Sang istri pun mentahati Apa yang diinginkan oleh Suaminya selama 40 tahun Tidak pernah cek -cok. Ketika kita mengetahui apa yang diinginkan. Nah, apa yang diinginkan oleh Allah tidak akan bisa dicerna oleh otak. Tapi dia harus melalui wahyu. Nah, melalui wahyu ini adalah melalui Al-Quran. Kemudian juga melalui Rasulullah SAW. Maka dengan demikian Kita melihat Setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hidayah Untuk memeluk agama Islam ini Dan kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga Muslim Maka Tiada lain bagi kita Kita harus mengikuti jalur Islam Bagaimana dengan adat? Tadi dikatakan adat bersandi syarak, syarak bersandikan kitabullah, adat syarak mengato, adat memakai. Artinya adat akan melakukan dan itu menjadi kebiasaan apa yang ditetapkan oleh syariat. Maka apa yang tidak sesuai dengan syariat seharusnya tidak menjadi adat. Kerana syarak mengatuh, baru adat yang memakainya. Nah, maka oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti dari awal mengingatkan. Al-Quran juga telah menyebutkan. Ya. Bagaimana Nabi saw mengajak orang-orang Quraish ia ya, mereka memiliki adat kebiasaan, tapi adat kebiasaan mereka itu tidak sesuai dengan syariat. Biasanya bagi orang yang mendahulukan keimanan yang ada pada dirinya, fitrah yang ada pada hatinya, dia lebih mengedepankan perintah agama tapi bagi orang yang mengikuti adat dia akan bersukukuh dengan adatnya Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala Wa ta'alu ila ma anzal Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi <tip> aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna Apabila dikatakan kepada mereka ayo datang kemari untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah mereka menjawab tidak kami cukuplah dengan apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami walaupun apa, walaupun nenek moyang kami itu tidak mendapatkan ya? tidak memahami apa yang mereka lakukan dan tidak mendapatkan petunjuk nah inilah inilah Mulai dari Nabi Nus, kaumnya juga begitu perkataan mereka. Mereka bersukuh dengan kebiasaannya. Ketika kebiasaan itu bertentangan dengan syariat, apa yang disepakati di Mara Palam, adat besar di syarak-syarak besar itu sudah tepat sebenarnya. Ya, sudah sangat tepat sekali. Karena tujuan kita hidup di dunia ini bukan untuk dunia. Tapi tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk akhirat. Nah, bagaimana dunia kita sukses, akhirat kita sukses? Mau, tak mau kita harus mengikuti syariat. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala firman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa dia pasti akan meninggal, merasakan mati. Tidak ada di antara kita yang kekal. Wainna ma yuffaun ajuurakum yomanul kiamat hanya saja pahala kalian itu kata Allah akan disempurnakan nanti pada hari kiamat, bukan di dunia. Boleh jadi kita mendapatkan Efek positif ya dari amalan yang kita lakukan di dunia, tetapi balasan yang sempurna itu adalah di akhirat. Faman zuhdih anil nar waudhilal jannah. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, fakatfaz. Sungguh dia telah beruntung. Itu yang sukses abadi. Kesuksesan di dunia itu bukan kesuksesan yang abadi. Kesuksesan yang sebenarnya benarnya sukses, berhasilnya kita masuk ke dalam surga dan jauh dari api neraka. Wamal hayat dunia illa matang guru. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu kesenangan yang menggiurkan. Pengulu adalah satu bagian dari kesenangan dunia. Tadi dikatakan dari pembicaraan Bapak tadi, banyak dari pengulu-pengulu kita, yang datuak-datuak kita, hanya sebatas pengin punya nama. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa satu nagari itu harus memiliki empat yang pertama adalah pengulu, yang kedua adalah alim ulama, karena ini adalah menjadi sulabendang di dalam negari. Kemudian yang ketiga uh, cadik pandai, cadik pandai itu kalau kita bawa kita itu orang yang pakar dalam politik. Kemudian anak budoh yang menjadi pagar pengan. Ya? Kalau kita lihat itu adalah satu komponen yang yang sangat bagus empat itu. Dia harus bersenergi. Nah, dalam kesenergian ini tidaklah dipayungi oleh syariat tadi. Penguluh inilah yang akan mengatur. Dialah yang akan menggayomi kaumnya. Sehingga kalau kita caliak di dalam uh, apa namanya, kedudukan penghulu di awak, itu sangat-sangat uh, uh, peranan sangat penting sekali. <tuh> Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, dan tinggi tanpa jauh, dan gadang jolong basuh. Kayu gadang di tengah padang, Tampak balinduang kepanasan, tampak bataduh kehujanan, ureknyo tampak baselo, batangnyo tampak basanda. Pai tampak batanyo, pulang tampak babarito. Biang nan akan menembuakan, ganti yang akan memutihkan, tampak mengadu sasak sampi. Jadi peranan pengulu itu. Sebagaimana peranan seorang pemimpin di dalam kaumnya. Nah, sepertinya sebagai pemimpin dalam kaumnya, kemudian sebagai pelindung terhadap kaumnya, sebagai hakim yang memutuskan semua permasalahan, ada persengketaan antara uh, kaum mau kembali ke penghulu. Kemudian sebagai tumpuan harapan. Untuk mengatasi kehidupan Maka oleh kerana itu Kalau kita calik pengulu itu memang Ya Tidak ada pengulu yang pedusi Ya Dan itu sudah diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Layuflih alqawm Wallau umurahumul mar'ah Tidak akan baruntung Satu kaum jika mereka mengangkat perempuan sebagai pengurus mereka pemimpin mereka itu sudah diisyaratkan Nabi SAW mencari ketika kerajaan Kaisar Farsia mereka mengangkat putri rajanya sampai berita kepada Nabi seperti itu lalu Rasulullah menyampaikan hadis tadi kalau kita cari bahwa laki-laki adalah orang yang bijaksana Yang tegar, perempuan adalah orang emosional Nah jadi sifat dari pengulu adalah berpengetahuan Dan mempunyai kadar intelektual yang tinggi, cerdik, pandai Jadi kalau seandainya tidak eh, berwawasan, itu tidak bisa jadi pengulu. Kerana ini akan membawa menggalomi uh, kaumnya. Kemudian orang yang biji, arif dan bijaksana, paham landasan pikiran dan hukum adat minang. Nah, kini kita cari, bapa yang duliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman kita kini dengan zaman yang dahulu ya. sangat berbeda. Kepenakan tak menggadangan tak menghormati mama Orang kaum indak menghormati panghulu Ya. Tapi yang berkata kini kau adalah pitih. Sia yang kayo, inyolah yang mengatur. Ya. Itu kenyataannya. Nah, seharusnya kita kalau misalkan kelestarian uh, adat Minangkabau ini kita kita kita lestarikan, ya. Balik awak balik kepada Baah sebenarnya duduknya Dan tentu Tidak terlepas dari Arahan Daripada syariat kita Bapak apa yang dibilangkan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita cari Apa-apa yang harus dibawa oleh seorang pemimpin atau penghulu Sebagaimana yang sudah diadukan oleh Bapak tadi. Kullukum ra'i. Dalam hadis yang sahih. Kullukum ra'i. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyadih. Setiap individu dari kalian, kata Rasulullah. Adalah pengembala. Itu bahasa letterletnya. -like Bagaimana pengembala? Mengambaloi kambing. Kalau orang Arab itu mau ngambil kambing banyak 100 200 dipimpin oleh satu. Kalau ando kambing nyucik yang tercicir, ini yang bertanggung jawab. Kalau diibaratkan setiap kita itu adalah pemimpin. Pemimpin terhadap diri kita dan pemimpin bagi orang yang kita pimpin. Kaum yang kita pimpin kita memiliki tanggungjawab terhadap kom kita. Al Imam Ra'im, ya? al Imam Alladhi Al wa huwa An Nas Ra'im Lahu Mas'ulun An Ra'yati. Pemimpin Imam terhadap manusia yang mengatur manusia, dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Itu status KT. Bahaya, warujulu raihin fi baiti ahli, wahwa masaulun anraiyati. Seorang laki-laki dia adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Pengulu dia adalah pemimpin terhadap kaumnya. Maka ini seorang yang menjadi pengulu adalah dia harus merasakan bahwa dia adalah pemimpin bukan pemimpin yang harus dihormati ya yang disegani tapi adalah mindset kita adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kaumnya tapi kaum hendaklah dia mengatakan kepada mereka ini adalah pemimpin yang harus kita hormati bukan Bagaimana pemimpin itu harus melayani kita Ya Jadi masing-masing kita Kaum kita sebagai kaum Kita menghormati yang sudah kita sepakati Menjadi pengulu kita nah, Seorang yang menjadi Pemimpin atau pengulu ini Dia betul-betul adalah tulus Terhadap kaumnya terhadap tugasnya kalau tidak ya maaf ada diantaranya uh, antaranya tukang, tukang menggadai harato qawm uh, atau yang menjual harato qawm ada apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ulama Bukhari Muslim ma min walin yalira'iyatan minal muslimin fayamutuha wa ghashun lahum illa harramallahu alaihi jannah tidak ada seorang pun yang memimpin ya, tanggungjawab kepada kaum muslimin kalau kita bawa secara tatanan negara pemimpin presiden, gubernur ya Wali Kota atau Bupati, dia adalah pemimpin. Kalau seandainya pada saat yang meninggal dunia dalam kondisi rasun lahum, tidak jujur terhadap rakyatnya, ya? mengkorupsi uang, tidak memberikan yang terbaik kepada rakyatnya, maka kata Rasulullah SAW illa haram Allah alaihi jannah kecuali Allah haramkan baginya surga kepemimpinan itu adalah mas'uliyah. kepemimpinan itu adalah tanggungjawab dan hadis yang lain ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan falam yahutha binasihatin illa lam yajid rahiyatul jannah tidak ada seorang hamba yang Allah berikan tanggungjawab untuk memimpin rakyat, lalu dia tidak memberikan ketulusan yang terbaik untuk rakyatnya, kecuali dia nanti tidak akan bisa mencium aroma sorga. Nah, ini hadis muttabikun oleh Bukhari Muslim. Dua, dua hadis tadi maka kalau kita di dalam kaum kita nah, ini tidaklah dirasakan atau disadari oleh setiap penghulu ini adalah tugas walaupun itu adalah tugas yang tidak berpiti tidak digaji akan tetapi inilah diduluan selangkah ditinggikan serantiam Inyoh harus kita kita hormati. Nah, tentu perkataan dia, arahan dia lebih kita dahulukan daripada yang lain. Dan orang yang memangku ini hendaklah betul-betul berikan yang terbaik untuk kaumnya. Kewajiban yang pertama seorang penghulu hendaklah bagaimana Berusaha mengarahkan kaumnya ini untuk bertauhid kepada Allah. Bagaimana andanya kaumnya ini betul-betul bisa mengibadati Allah dengan baik? Ya. Mentauhidkan Allah itu betul-betul memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah. Tidak syirik. Menjauhkan mereka dari bermacam-macam syirik. Nah, apa contohnya? Dari tradisi kita, kemarin uh, waktu peresmian uh, istano Basah, oh, iya. Ya, kita dapat informasi, kita rapi di MUI, Komisi Fatwa, dapat surat dari MUI Batu Sangkar, bahwa perencanaan acara itu aduh mendabih kabau dan menanam kapal. Itu tidak, itu dikatakan sebagai adat. Setelah kita lihat itu adalah bentuk perbuatan syirik. Nah, termasuk juo kebiasaan ya, seperti mendarahi pakaian kudu-kudu rumah. Atau rahi uh, tunggak gadang Tunggak tua. Hmm. Kalau dikatakan itu adalah budaya, tradisi, ya kita lihat tadi, bukankah kita mengatakan adat ini tidaklah dia tunduk kepada syariat, ya? Ayam yang disembeli untuk diambil darahnya yang dioleskan tadi, sembelihnya itu adalah haram. Karena tujuan menyembelihnya bukan karena Allah, ya, ya. tapi tujuannya tadi adalah untuk mendarahi. Jadi makan harb ya. dia makan haram, menurut syariat. Ya, ya. Dia juga termasuk hormat aleikumul mayyit wadhamu alhamul khair, wa ma uhihla liqairillahi bihi. Termasuk wa ma uhihla liqairillahi bihi. Apa yang ketika kita menyembelihnya untuk tujuan yang lain? Ado tukang yang mengatakan itu supaya uh, tukang tidak lukuh. Ya. Sebenarnya dahulu adalah dalam rangka untuk mengusir kekuatan jahat. Sehingga orang rumah tadi tidak terganggu. Dan ini berarti kembali kepada ya, sebelum ajaran Islam. Karena memang tidak kita mungkiri bahwa nenek moyang kita dahulu berkeyakinan Hindu. Nah, itulah yang terkadang sebagian dari tradisi itu mengakar. Kalau kita bawa sebagai perumpamaan, kenapa? Sebagian dari masyarakat minang itu Masih dia mengedepankan Adat istiadat Ketimbang ketika bertan, bertentangan Dengan syariat Agama Karena seakan-akan Kalau kita bawalah seperti yang, Pohon beringin Pohon beringin yang sudah mengakar ke bawah Pohon yang sudah uh, rindang Lalu kita pangkas ya, Kita pangkas batangnya kita apa namanya di situ pohon mangga, pohon mangga yang gadang belum, akhir tumbuh di atasnya daun-daun mangga, buah-buah mangga, ya, tapi ke bawahnya batang beringin. Maka ibaratnya ketika datang Islam. Tradisi-bentuk tradi yang luar seperti solat, pelaksanaan-pelaksanaan yang lain, ya, uh, sangat syarak dengan dengan perbuatan Islam. Tapi ketika berhubungan dengan keyakinan, mau museplasi, ya, melataan jimat dan tradisi-tradisi yang lain, ya, semacam ado kalau di tempat kami, itu tidak boleh menikah. Dia pick di dua khutbah, nah. berarti Syawal Zakatul Anah tak boleh menikah. Sebenarnya keyakinan yang ini itu adalah keyakinan orang jahiliyah dahulu. Ibnu Hajar dia mengatakan dalam Fathul Bari tentang pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha Akadnya pada bulan Syawal. Baralainya pada bulan Syawal. Ya. Nah, apa katanya? Ini dalam rangka mengikis keyakinan orang-orang jahiliyah yang mana pesta atau menikah pada bulan Syawal mendatangkan keburukan. Ya, bukan hari baik bulan baik. Nah, ini dikikis oleh agama. Itu masih ada di sebagian masyarakat kita. Kalau kita masuk hutan, apa biasa kita ucapkan? Masih. Permisi. Ah, ada yang mendaham, <coughs> ya? Atau katakan, uh, niat tempat lalu. Allah Subhanahu Wa Taala bermula dalam surah Al Jin ayat 6 Wahai! Inilah mereka yang berkuasa. Dan mereka yang berkuasa itu adalah orang-orang yang berkuasa. Dan mereka yang berkuasa itu adalah orang-orang Dan jin menjadikan uh, manusia itu semakin tunduk kepadanya. Dalam tafsir Dan mereka dijelaskan berkuasa ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika dia berada pada satu tempat yang baru, mereka mengatakan, A'udu bissaidi hadal makan min shari atba'hi. Aku berlindung kepada yang menempati Tuhan yang menempati tempat ini dari gangguan anak buahnya. Kan, kekjian, Ada punyinya penguny di situ. Apa nunggunya? Lalu dengan tadi nyak permisinya itu adalah dalam rangka minta izin, minta perlindungan. Jatuh kepada syir, itu kebiasaan jahiliyah. Dan itu ada di antara kita yang mewarisinya. Dengan artian mungkin katanya, ah kalau awak masuk iko kebiasaannya kalau gisko gisko, <coughs> atau mengecek gisko dulu baru masuk. Wak. Ada juga sopir. Kalau lewati jembatan, klek klek Diklason. Orang gak ada di atas jembatan itu. ya, Karena dengan alasan permisi, jangan-jangan nanti ada anak. Jin yang akan terlindas. Itu juga bagian. Ada gak penggantinya dalam Islam? Ada. Dalam hadis Khawla binti Hakim, Rasulullah SAW bersabda. Siapa yang singgah pada satu tempat. Turun pada satu tempat. Man nazala manzilan. Faqala. Lalu dia mengatakan. A'udhu. Bikalimati Allahi ta'amah. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung. Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari. Keja kejelekan yang diciptakan A'udhu bi kalimatillah Hitamah Min syarrimah Zikir Nabi. Nabi Apa kata Nabi Kalau ada siapa yang menurun pada satu tempat Lalu dia mengatakan tadi Maka tidak ada satupun Yang akan Bisa mencelakakannya sampai dia Meninggalkan tempat itu Ya tidak dari menang, tidak dari makhluk kasar, tidak juga dari makhluk halus. Ya, la yaudhu shay'un kata Rasulullah. Tidak ada satupun yang akan mengganggunya. <tuh> Ucapannya, a'udhu bi kalimatillahi ta'mm min syirik makhraj. Ada adat kebiasaan yang lain yang kalau kita lihat ya, bertentangan dengan syariat kita adalah uh, tadi saya melihat uh, tentang harta pusaka itu sudah dijelaskan oleh agama kita. Nah ini uh, memang di mana saya melakukan uh, kajian di dalam masalah harta warisan yang paling menantang itu adalah Barisan wanita. Kau ibu-ibu. <coughs> Kalau orang laki-laki diminang kau tidak punya harato. Harato yang dibawa waktu bujang turun kamar. Ke Kepenakan kan? <coughs> ya. <laughs> Kalau yang sudah oleh yang lah menikah, harato yang kita dapatkan menikah baru kanak. Ya, tanah yang wak bali sebelum mau menikah itu keponakan iya masih ingat datu ambo nyepu ni alat-alat uh, alat pakakeh uh, tukang karena datuak dulu di katuan datuak tuatua uh, sagalo yani sagalo pandai mobe orang pun bisa ya Nah, itu dibawa kepada kampung. Ah, uh, kampung iyo. Ya, diturunkan kepada keponakan-keponakannya. Tidak ditinggal di rumah anaknya. Nah. Kelawak ini ketika ditanya, uh, di situ rumah saya itu rumah rumah orang tua orang gaek. Itu rumah anak, rumah awak yang mana? Ya. Yeah. Enggak ada rumah laki-laki di orang Minang. Ya. Yeah. Nah, sebenarnya apa yang kita hasilkan Itulah harta kita Bapak, -bapak ilmiah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pengulu Di samping tadi Tentang masalah akidah Ya Juwanya membimbing Kaumnya itu dalam agama Seperti Syiar-syiar Islam Solat berjamaah Ya, kalau tidak uh, pengulu ko yang mengajak kaumnya ke masjid, siapa yang ke masjid Mambo? Tidak tahu, dek pak? Ya, harus pengulu. Ya, sebab kalau seandainya pengulu uh, membawa ke Kadai kadei, yeah. ya, nah, itu uh, anu tungkep murabah anu. Ya. Maka anda hanya pengulu tadi juga adalah orang yang paham dengan agamamu. Ya. Mau tak maunya memimpin harus seiring dengan syariat. Ditambah lagi yang permasalahan yang sangat penting, nah, kalau misalkan pengulu, nyu harus memiliki sifat sifat apa namanya sifat adil. Kalau pepatah mina mengatakan Ya, anda mukokok membari uh, samu barek mau kuas sama panjang, yeah. menimbang samu barek mau kuas sama panjang. Tiboh di mata indak dipicangkan, yeah. tiboh uh, di parui indak dikampikan, uh, tiboh di dado indak dibusuangkan. Artinya betul-betul indaknya. -betul tiboh diri sendiri harus tetap bersikap adil Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat dalam surat An-Nisa ayat 135 Ya ayo alladzina amanu kunu qawamina bilqist shuhadak lillah walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin ya. in yakun ghaniyan au faqiran fallahu awla bihima falatatabihul hawa anta adilu Wain tahu atau tergaduh, fainallah karena bimah taamaluna khabir. Ini adalah garis yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, yang menjadi saksi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun itu terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapakmu, atau kerabatmu aitu nah, timbo di batu tidak dipercikangkan ya itu dia dia sesuai dengan ya. syariat ini lalu ayakun ganiyan atau faqiran fallahu aula bihima jika ia kaya atau miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya fala tatba'ul hawa an ta'dilu ta maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari keadilan kan ini di sana awak ya, kan ini anak awak tidak kita harus adil inilah harus dimiliki oleh seorang penghulu menjago uh, melestarikan adat Sopan santun ya. Ini harus dibiasakan Ulama dalam hadis ya, Orang Arab mengatakan Al-ilmu bittahallum Wal-hilmu bittahallum Ilmu itu didapatkan Dengan cara belajar Dan ilmu Bijaksana ya, Beradab itu Dengan didapatkan dengan cara membiasakan kalau kita cari pepatah minang dalam masalah itu sangat banyak sekali. Nen kuriak ialah kundi, nen merah ialah sagu, nen baik ialah budi, nen indah ialah sebaso. Kemudian juga dikatakan kueh rumah dek basandi, rusak sandi, rumah binaso. Kueh bangso karena budi, rusak budi, bangso binaso. Ini menunjukkan kita lihat sekarang ini Masyarakat kita dahulunya Masyarakat timur memiliki akhlak yang mulia Tapi kini cuman lihat Ya Mereka bertindak Seperti dibawa oleh nafsu Merusak Pelaksanaan demo di mana-mana mereka merusak Ya kalau kita bawa ke pepatah Minang atau kondisi Minang, dah ado itu namun. Kemudian juga, uh, kita lihat Rasul Malu. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Haya'u syu'batu minal iman. Rasul Malu itu adalah cabang dari keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Ilam illam testahi Fasnak ma Jika kamu tidak malu, ah berarti. Papa tahminang taunya ado juo orang Minang mengatakan, "Dek ribui rabalah padi." Dicupa dicupak datuak tumangguang. "Indik kok tak babudi, duduk tagak kemari canggong." Rancak Uh, Rara -ra -ra -ra kali ki de, de binalu tumbuh sarumpun di tabi tabe. Kalau habis rasu jo malu, bak kayu langga pengabe. Nak orang koto ilalang, nak lalu kap kapakan baso. Yeah. Malu jo sopan, kok lah hilang, abih lah rasu jo pariso. Kini kita calik Anak-anak muda Tidak hmm. ya, ada rasa malunya Jawa Jumamaknya jawa Jawapaknya Berdua-dua ya, Bapak buat dibuka orang Kalau lah dibuka orang Tidak ada rasa malunya Banyak di belakang hmm. ya. Amu masih ingat Pada suatu hari Di kampung itu terjadi Perzinahan Lalu diputuskan di, di uh, dari kaum adat, artinya juga di di masjid, memutuskan inyud di usia dari adat, dikeluarkan dari kampung. Kalau kini mana layak ada seperti itu? Ya, memang secara hukum kriminal itu adalah orang berwenang. Dari pemerintah. Tetapi minimal. Adalah. Pengulu dan kaum itu sendiri. Memiliki sikap. Sehingga menjadikan. Orang yang pelakunya jerah. Dengan tadi. Mausianya sepanjang adat namunnya. Ya, sehingga tidak bisa disapu. Tidak bisa dianun. Itu adalah salah satu sikap yang dilakukan oleh satu kaum. Bagaimana orang tadi. Bisa meninggalkan masyiatnya. Disinilah tegak amar ma'ruf naiyukar. Kalau amar ma'ruf naiyukar tidak tegak lagi, ah, tunggulah kehancuran. Bapa yang berlakar Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya banyak yang bisa kita hancurkan. Ya, akan tapi mudah-mudahan uh, dengan kita bisa duduk bersamamu, kemudian saling berdiskusi, uh, mudah-mudahan kita bisa menambah ilmu agama karena ilmu agama kok sangatlah penting. Ya, sangat penting. Dan alhamdulillah kini sarana sebenarnya uh, Tidak ada alasan bagi seorang ambo tidak tahu. Karena sarana sudah Allah berikan. Ya. Salah satunya eh uh, bapak yang dilihat Allah Subhanahu wa taala, bapak punya probola, alhamdulillah ada TV-TV dakwah. Ya, seperti TV Roja Insan TV yang bisa memberikan pencerahan agama. Nah, silakan bapak-bapak kita diberikan uh, apa namanya akal oleh Allah Subhanahu taala. <tuh> kalau kalau kita sudah punya pedoman Yang Al-Qur'an dan Sunnah. Jika yang dikatakan di dalam kajian itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, buang jauh-jauh. Tapi kalau yang disampaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Tidak lain bagi kita, kita harus mengikutinya Kalau alun mampu langsung melakukan Bansu langsung awak melakukan Melakukannya Nah, ini mudah-mudahan uh, Pertemuan kita ini uh, Diberkati oleh Allah Subhanahu SWT uh, Yang akhirnya, aku minta maaf Kalau seandainya ada kata-kata yang tidak pada tempatnya Ya uh, Aku minta maaf Kalau seandainya ada yang bisa kita diskusikan Kita temu ramah Atau diskusi bersama-sama e, Terima kasih banyak Pak Atas ulasan mungkin ada Penjelasan-penjelasan seperti tadi e, Yang pertama adalah Masalah e, Apa namanya e, Penancapan tanduk e, Kalau itu Hanya sebatas tanduk dan tidak Kebalu e, e. Maka permasalahan sudah berbeda Ya. Dalam petunjuk sebenarnya kanjuk bukan bapa. Akan ah, ah, ah, tetapi. Ini uh, dapat dan sebaliknya. Akan ya. ah, tetapi kalau kita lihat bagaimana realita, sebagian dari hmm. dari mungkin berbeda-beda tampak ya. Hmm. Uh, di dalam uh, masalah uh, apa namanya prosesi itu, kemarin kami juga di uh, komisi fatwa ada yang mengatakan dari uh, maksud dari adat adalah tanduak tadi tetapi karena yang datang dari surat pengantarnya bahwa memang akan menanamkan kepala ya nah tentu uh, secara anu Pak al hukmu far'un min tasawur hukum yang dikeluarkan itu bagian dari apa yang dipahami dari pertanyaan yang datang Nah, Adapun dalam masalah apa yang kita gambarkan tadi seperti mendarahi, ya, mendarahi e, perkayuan, e, kuda-kuda rumah itu tidak bisa dimungkiri memang seperti itu kenyataannya. Ya, kalaupun dia mengatakan dengan isyarat-isyarat yang lain, akan tetapi sekarang e, kalau kita lihat e, dia dalam mencontoh sama dengan perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi boleh jadi dia memiliki makna-makna tersendiri akan tetapi perbuatannya dengan ya dengan caranya itu adalah mirip seorang sahabat dia bertanya, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, "Aku ingin bernazar untuk menyembelih unta di satu tempat." Lalu apa kata Nabi? Apakah di tempat di situ dahulu ada berhala yang diibaratkan dahulu? Katanya tidak. Lalu nah, tanya ambil lagi, apakah di situ ada tempat perayaan oleh orang-orang dahulu? Ya? Dikatakannya tidak. Kata Nabi, "Aufu bin nadir." Kalau tidak ada yang melarangnya tadi, ya? Maka walaupun dia niatnya hanya bernazar saja, tapi di tempat di situ dilaksanakan perayaan dahulunya. Nah, ini dilarang oleh Nabi. Ya, nah kalau seandainya tempat itu tidak pernah ada pelaksanaan perayaan, uh, adat kebiasaan, maka itu tidak apa-apa. Nah, jadi sehubungan dengan uh, apa namanya penanaman uh, tanduk tadi sebagai simbol-simbol tertentu. Ya, dan tidak kepala. Ya, Insya Allah tidak dia termasuk tidak termasuk ke dalam masalah uh, penanaman kepala tadi uh, pusako. Uh, memang berbeda satu sama lain dari adat. Ya, akan tetapi mau tak mau, uh, kalau kita lihat pembagian harta warisan itu telah ditetapkan dalam agama kita. Apapun yang kita dapatkan, baik masih ketek dan itu adalah harta warah dan harta itu kita bawa sampai kita uh, keluarga kemudian kita meninggal dunia itu diwarisi oleh anak kita itu sebenarnya nah tapi ada sebagian daerah yang memisahkan hal tersebut Tapi kalau harta uh, warisan pusaka tinggi yang turun temurun secara garis itu Pak itu, nah, itu kita harus dudukkan dulu Pak apakah itu hak milik atau hak pakai Nah, kalau hak pakai tidak bisa juga di, dimasukkan ke dalam Hitungan warisan Namun sekarang uh, Kalau dia adalah hak milik nah, Hak pakai Berarti bisa dipakai oleh seluruh Kaum Namun realitanya Sudah berbagi ya, Jadi kalau di dalam agama Itu ada namanya Wakaf keluarga Wakaf keluarga ini tidak boleh diwarisi Tidak boleh dijual tidak boleh, tak, uh, tidak boleh Karena gadai syarat gadai itu pak hak milik Sesuai dengan syariat uh, Pegang gadai yang terjadi pada doa itu adalah Satu hal yang bertentangan dengan syariat Karena dia tidak hak milik nah, Sebab pegang gadai itu sebenarnya adalah Borohan atau argunan Yang ketika jatuh tempo <tuh>. Uh, borohan itu bisa dijual gitu. tapi kalau dia adalah pusaka pusaka tinggi bisa dijual berarti hak orang tadi hilang nah jadi uh, kalau seandainya dia sebatas hak memakai ya, tidak dibagi maka dia tidak masuk kepada uh, pembagian harta warisan yeah. jadi ada uh, uh, apa namanya harus didudukkan dulu Apakah hak milik atau hak pakai? Kalau hak pakai yang dibagi sebagai harta warisan adalah hak milik. Kalau seandainya bapaknya yang memiliki, yang isteri memiliki itu dan dia meninggal dunia dibagikanlah dan termasuk bapaknya akan dapatkan. Hmm. Terakhir berapa? Uh, hmm. Mungkin tradisi-tradisi yang lain masih banyak yang mirip, uh, tapi sebenarnya ada hikmah-hikmah. Iya, hikmah. iya, iya. Jadi secara umum, Pak. Uh, kita perlu ketahui Bahawa uh, Apa tujuannya Dan pelaksanaannya sama. Uh, apakah sama dengan tradisi orang lain Seperti ini Pak Banyak kalau kita lihat Tradisi-tradisi itu yang Cara pelaksanaannya Sama dilakukan oleh Orang-orang Hindu Walaupun penafsirannya Mungkin berbeda Seperti ada Uh, misalkan uh, barekunia mengibarkan barekunia, atau misalkan dalam pernikahan memacah talo, uh, yeah. mungkin di tempat-tempat mungkin berbeda juga adat istiadat masing-masing. Akan tetapi hal ini adalah dilakukan oleh orang-orang uh, Hindu. Nah termasuk juga pak dalam kebiasaan kita adalah balimau sebelum Ramadan Sebelum? sebelum Ramadan hari balimo itu kalau kita bawa dalam buku fikih apapun juga tidak ada nah sementara itu menjadi ritual ketika seorang tidak balimo raso nya ado was ketika awal pertama Ramadan enggak sah saum nah masih ado kurang nah iko itu berhubungan sudah menyampur dia kepada agama nah mulai biasa Bapa, bahasa-bahasa nah, dengan hiaman. Bahasa-bahasa dengan hiaman misalkan. Kalau misalkan dicali orang Arab Pak, kadang-kadang uh, rumahnya dia suannya itu untuk mengharumkan rumah dengan gaharu misalkan ya. Nah, tidak misalkan untuk manjaan doa supaya kancang uh, katehnyo gitu. Uh, di dalam uh, dalam agama ada namanya muruah. Muruah itulah Uh, adalah uh, marwah atau wibawa ada di dalam agama itu namanya al-adalah atau al-adl adl adil itu adalah jadi kalau seorang yang yang menjadi saksi pernikahan itu Pak, di dalam hadis ayakuna uh, uh, bisahid bisahidai bishah, adl dua orang saksi yang adil. Adil di sini bukan menimbang samo Bukan Tapi maksud adil itu adalah Seseorang yang memiliki pada dirinya Sesuatu potensi untuk menjaga takwanya Dan menjaga wibawanya Jadi menjadi saksi itu Tidak boleh orang indah solat Harus menyoba agama dan badat Kalau bisa dibawa dari itu Menyoba agama dan menyoba memiliki marwah Dia memiliki wibawa. Wibawa itu satu sama lain Dari satu kampung itu berbeda Sebagai contoh Kalau di kampung awak Seorang buaya kalau tidak pakai peci Itu jatuh Nah, maka seorang yang ber, e, Bertaraf buaya, ini harus menjago itu Kalau tidak Rusak wibawanya Kalau rusak wibawanya Berarti ini tidak masuk kepada Kriteria adil tadi lagi Ya, itu di dalam ilmu hadis pun dikaji Dan itu kembali kepada Adat-adat kebiasaan Yang tidak menyelisih syariat Nah Adat-adat yang tidak menyelisih syariat Tetap dilestarikan Kalau itu adalah membawa kepada Yang baik Orang Arab dahulu Dia sangat suka dermawan Siapapun yang datang ke rumahnya Nyo tahu atau tidak tahu ini hormati dan Islam memang menjago seperti itu. Nah, adat-adat yang baik, yang positif, ya, tidak bertentangan dengan syariat, hendaklah ini dilestarikan. Bangga anda. Terus terang, Pak Ambu bangga menjadi orang Minang. Ya, dan Ambu bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kita di alam Minangkabau. Nah, sehingga kalau seandainya uh, apa namanya uh, promosi lah istilahnya, tetap kita bangga dengan Minang kita. Globalisasi yang ada sekarang Memang itu sudah mengikis Habis Wibawa-wibawa Dari keminangan kita nah, Di Jakarta ya enggak e, Kalau di kampung am, ke, Amak dulu Masih Kalau inyo, kita keberalek Menyandang enggak? Menyandang itu enggak, enggak lo Datang saja harusnya membawa Ada sesuatu gitu. Memberi membawa makanan ...secara hukum Islam itu dianjurkan. Itu anu ta'an. Saling memberi. Ya, Ketika awak ada orang membawa ketuk isi balia... ...itu juga diajarkan oleh agama kita. Siapa yang memberikan kebaikan kepadamu... ...maka balaslah. Ya, Itu sudah menjadi satu adat istiadat bagi kita. Dan itu sejalan dengan syariat. Maka itu tetap kita lestarikan. Ya. Tidak ada masalah dengan anu. Karena itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah mungkin... Yang perlu kita lihat adalah Kalau seandainya Dia bertentangan dengan syariah ya. Jadi saya setuju dengan Bapak Memang orang Kini Kalau laba kumpul dia tidak nampak Aku yang minang, aku tidak minang ya. Dan ini perlu kita lestarikan Karena eh, Banyak karakter-karakter yang bagus Ambil Pak di Jakarta dakwah itu Hampir kepada orang minang Dicenderai kadang-kadang 95% mungkin orang ini ya. Karena kita ingin bagaimana membangun negeri awak balik Dan apalagi dahulu Negeri kita ini sangat bagus sekali Terkenal dengan kuatnya Keislamannya ya, Tanpa uh, Apa namanya Hilang identitasnya sebagai sukunya ya. Wallahu'ala Memang uh, Itu ada satu problemik di dalam pemahaman yang Ambo mencalik Dari fatwa Fatwa Syekh Muqbir Dari Yaman Ditanya oleh Murid-muridnya yang datang dari Indonesia Pertanyaan itu Apa hukum sholat Di dalam masjid Yang di depan masjid itu Ada kuburan Pas ya Di depan, di depan berarti di depan mehrabnya. ya Di luar tapi Ya. Lalu Syekh mengatakan Jika kuburan itu Di luar bangunan masjid Maka solatnya sah ya. Ada pun Yang hadis yang Mengatakan Bahawa La tajlisu ala al-kubur Wa la tussalli ilaiha Janganlah Kamu duduk di atas kuburan Janganlah dan janganlah salat menghadap kuburan jika tidak ada pembatas. Ya, maka itu ti, tidak uh, tidak boleh. Tapi kalau ada pembatas, menurut Syekh Mukmin rahimallahu taala, dinding sudah cukup menjadi pembatas. Tapi kalau seandainya ada kuburan di dalam masjid, maka inilah yang dilarang. Baik itu di belakang atau di samping, apalagi di depan. Di dalam masjid. Ya, Tapi kalau di luar masjid, di luar bangun masjid, baik itu di pekarangannya. ya, Maka itu menurut Syekh Muqbil yang mau pahami dalam fatwanya, itu tidak terlarang. Artinya tidak me, me, me, me, me, membatalkan sholat. Begitu juga pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Bimbas rahimahullah ta'ala. Pertanyaannya, apa hukum sholat di masjid yang di sekelilingnya ada kuburan? Kata Syekh, dahulu pada zaman yang kurang nyaman, kurang masih apa namanya, tidak damai. Pada umumnya orang menguburkan mayat-mayatnya di dekat masjid. Karena setelah disolatkan Langsung dikuburkan dekat itu Ya Nah Maka itu dahulu yang dikerjakan Dan solat di dalamnya adalah sah Namun Kalau seandainya bisa Jauhkanlah kuburan itu dari masjid Karena jika masjid diperlukan Pemperluasan uh, Kita tidak perlu membongkar Kuburan itu lagi Nah, pun Anggapan bahwa Orang yang ada di kuburan itu bermanfaat dengan bacaan Al-Quran Atau bacaan sholat orang Itu tidak sampai Karena Imam Syafi'i Mengatakan bahwa Menghadiahkan bacaan Pahala bacaan Al-Quran Kepada mayat tidak sampai Karena itu bukan dari amalan Si mayat Yang didapat tulis mayat Adalah amalan yang dia kerjakan nah tentu selama dia masih hidup nah uh, salah satu cara kalau seandainya memang ada yang dipahami pak saya tidak mengungkiri adanya yang memahami bahwa sholat yang di luar uh, di luar itu ada kuburan ya ada yang memahaminya tidak sah sholat di sana namun setelah saya meneliti dari baru dapat dua uh, fatwa tadi Uh, mengatakan bahwa sholat yang ada di dalam di dalam masjid tapi kuburannya di luar masjid ya itu sholatnya sah kalau di jawa ada di dalam masjid itu kuburan nah sholat yang di dalam masjid di dalam masjid itu ada kuburan eh, ini nggak boleh nah bagus bagaimana dengan madinah Madinah ini Masjid Madinah oleh ulama Dikecualikan Apa alasan pengecualiannya Yang pertama Mana dahulu kuburan Atau masjid Masjid dahulu nah, Masjid Karena masjid itu dibangun Rasulullah yang membangunnya Lalu Rumah Rasulullah yang rumah istrinya Aisyah berdindingan langsung dengan dinding masjid. Ketika beliau sakit parah, ya. Di mana hari dia meninggal dunia, ya. Rasulullah itu berada di rumahnya Aisyah. Terjadi perselisihan pendapat pula uh, para sahabat di mana Nabi ini dikuburkan. Lalu Abu Bakar mengatakan dia pernah mendengar Rasulullah bersabda bahawa Nabi itu dikuburkan bersis di tempat dia meninggal dunia. Lantas, dikuburkanlah Nabi pas tentang ranjang beliau digali tanah ke bawah. Dimasukkanlah beliau di situ. Jadi, Penanaman atau penguburan Rasulullah di tempat itu Bukan anjuran Rasulullah Karena Rasulullah tidak tahu di mana dia akan meninggal Yang kedua Bukan kesepakatan para sahabat Tetapi ketentuan yang ditetapkan oleh Nabi Melalui hadisnya Bahwa Nabi dikuburkan di tempat dia meninggal dunia Ya Berbeda dengan ada sebagian uh, Kalau pemuka-pemuka masyarakat Atau uh, Buya misalkan ada yang sepakatan muridnya Aku ya, buarkanlah buyaku di muka masajidnya ya. Atau Buya itu bepasang Tolong kalau ambo meninggal aku buarkan ambu di muka masjid. Pesan seperti itu Dan anjuran dari muridnya untuk itu Tidak ada dilakukan oleh para sahabat Maka sebaiknya tidak dilakukan Kalau seandainya Akan datang Ya Karena para sahabat Semuanya dikuburkan di Baqe. ya, Kecuali dua orang Abu Bakar Dan Umar Ini adalah Bukan gara-gara Masjidnya Tapi memang karena keduanya itu adalah Teman Rasulullah semasa Perjuangan hidup Maka Abu Bakar dan Umar Ketika Rasulullah SAW Sudah meninggal dunia Aisyah tetap Tinggal Di rumahnya itu Sementara kuburannya di belakang dia Tentu dia sholat di dalam itu juga Ya Nah Kemudian setelah itu eh, Tapi dibatasi Setelah itu Meninggal Abu Bakar di disitu dikuburkan Setelah meninggal uh, Umar ibu Khattab Aisyah pindah Ya Karena sudah masuk Umar ya. Pada tahun 860 eh, Hijriah di, di waktu Pemerintahan Walid bin Abdul Malik Datanglah keputusan dari Khalifah untuk memperluas Masjid Masjid Nabawi Para sahabat yang masih hidup Pada saat itu termasuk Ibnu Umar tidak setuju dia diperluas ke kiri kanan kalau memperluas, perluas sebelah kanan akan tetapi karena yang namanya pemerintah penguasa, dia berkuasa namun para tokoh ulama besar pada saat itu mereka tidak setuju ya, nah lalu terjadilah apa yang kita lihat sekarang ini karena dia sudah dimasukkan ke dalam bagian bangunan masjid dilakukanlah beberapa inisiatif, ya, di antaranya adalah membuat segitiga di dalam di dalam di kuburan itu di, di dinding dengan segitiga, runcingnya arah ke utara, datarnya segitiga sisi ya, sisinya arah ke uh, selatan, sehingga ketika ada orang yang berdiri di di samping dia tidak mengambil sisi yang lurus dengan salah satu sisi Karena dia memencok ya, Maka kita kalau ziarah kita dari dari depan Karena ini sisi daftar Itu adalah bagian dari inisiatif ulama ya, Bagaimana mewujudkan doanya Rasulullah Yang mengatakan Allahumma la taja'al qabri wa yu'bad Ya Allah Jangan jadikan kuburanku itu berhala yang diibadati. Ya. Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Lain Allah uh, Yahudi dan Nasara, ittakhzu kubur Anbiyain masjid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Nah maka kita lihat pemerintahan Arab Saudi juga Berusaha mendindingnya lagi sehingga dia di dalam kamar tidak di dalam dalam masjid. Nah, ditambah lagi kenapa kita mengatakan pengecualian tadi adalah uh, masalah keutamaan Masjid Nabawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalatun fi masjid hadza yaani ta'dilu uh, shalatun fi muslim hadza uh, ta'dilu Ta 1000 shalat fi ghayriha." Shalat di tempat masjidku ini kata Nabi Seribu Kali solat di masjid yang lain Illa masjid Al-Haram al Nah maka Keutamaan masjidnya tetap ada Walaupun kuburan Nabi Kebawa ke dalam Maka kita lihat Di bagian sebelah kiri kedindingnya Itu tidak boleh solat di situ Jadi plong kosong Di belakang iya memang Ya Di depan iya Tapi di sampingnya Sehingga dia tidak jadikan memutuskan saf ya, Antara saf sebelah sana dengan saf sebelah sini Sehingga di sini kosong Nah ditambah lagi usaha dari pemerintahan Arab Saudi untuk menjaga Sehingga orang-orang tidak melakukan bermacam-macam bentuk uh, syirik dalam perbuatan itu nah, Jadi di dalam permasalahan masjid yang di dalamnya ada kuburan di dalam masjid itu ada kuburan Maka ulama pun memandang dua hal Ada yang mengatakan Kalau seandainya dia sholat memang gara-gara untuk kuburan itu Tujuan dia ke sana itu adalah karena ada kuburan Di situ dia pergi sholat Maka ini adalah haram Dan sebagian pendapat ulama mengatakan sholatnya batal tapi kalau seandainya dia mengerjakan salat karena gara-gara masuk waktu. Masuk waktu dan dia ingin mengerjakan salat berjamaah, maka hukumnya makruh sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Makruh maksudnya bagaimana? Kalau seandainya masih ada masjid yang lain, lebih baik pada masjid yang tidak ada di dalamnya kuburan. Tapi kalau tidak ada masjid lagi, ya udah tetap salat di sana, salatnya sah. Ya, tapi terkubur Allah meninggalkannya itu lebih baik. Ya, maka ini kita lihat. Kemudian juga saya melihat ada di tempat uh, di Selungkang, itu di parkiran itu masih ada ada kuburan di parkiran depan tepi jalan. Uh, kita juga menghormati kuburan dengan menghormati jangan kita injak. Kita tidak boleh duduk di atasnya, kita tidak boleh menginjaknya. Ini eh, sudah tidak banyak orang yang paham. Kadang-kadang pergi menguburkan mayat malah duduk di atas pemakaman yang lain. Nabi melarang tadi dalam Sahih Muslim, janganlah duduk di atas kuburan. Ya? Nah, malah kalau kita berjalan di, di tengah-tengah celah-celah kuburan itu. Di, disunatkan bagi kita Tidak memakai sandal Ini yang diajarkan Oleh Nabi SAW kepada kita Nah Karena uh, Kemudian tetap kuburan itu di, uh, apa namanya, Ada batunya ya, Tidak boleh ditinggikan Karena Nabi melarangnya uh, Untuk apa gunanya Supaya kita tahu itu adalah kuburan Sehingga tidak diremehkan Nah, kalau seandainya ada kuburan yang di depan tempat parkiran, misalkan jadi parkiran mobil ya lebih baik demi untuk menghormatinya dipindahkan. Kalau seandainya itu ada di halaman masjid, misalkan, ya maka sebaiknya dipindahkan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Uh, terima kasih banyak. Uh, sekali lagi saya minta maaf uh, kalau seandainya ada di dalam penyampaian saya kata-kata yang tidak pada tempatnya eh uh, mudah-mudahan apa yang kita uh, Diskusikan menambah wawasan kita yang benar apa yang saya sampaikan itu benar maka itu adalah adat dari Allah Subhanahu wa taala jika itu adalah salah itu adat datang dari diri saya sendiri dan itu adalah kelemahan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertobat dan kita tutup dengan kafaratul majlis subhanallah walhamdulillah asyhadu alla صلى الله و سلم و عليكم ورحمه الله وبركاته